Keduniaan, harta, ladang, kemewahan, pangkat, kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada semua orang Kepada orang yang tak beriman pun Allah beri Kepada orang pendosa pun Allah beri Kepada orang yang ta'an Allah subhanahu wa ta'ala pun Allah beri bahkan kepada dehiriah iaitu orang yang tidak percaya adanya Tuhan pun Allah beri dunia. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Kerana dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah sekadar sayap nyamuk Nescaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air Kalaulah tuan-tuan mulia Nilai dunia ini ada di sisi Allah SWT Segala orang tidak beriman Allah SWT tidak akan beri mereka minum air sekalipun Oleh kerana dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah SWT Allah SWT beri kepada siapa sahaja kepada yang beriman pun Allah beri Yang tidak beriman pun Allah beri Tetapi agama ini Sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak beri Melainkan kepada orang yang Allah sayang Melainkan kepada orang yang Allah suka Sesiapa datang dalam Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sesiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala suka Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan agama Kepadanya Mula sekarang itu tonton yang muda, dunia ni kita lihat, di sisi siapa sahaja, pendosa, penzalim, peminum arak, penzina, mereka tidak taat kepada Allah, Allah subhanahu wa taala beri dunia kepada mereka. Tetapi agama hanya, tetapi agama hanya orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala sahaja. Bayangkan tonton yang muda berapa ramai orang-orang Islam di negeri, di negeri tuan di Sabah ataupun di Sarawak berapa banyak orang Islam di kalangan ramai-ramai orang Islam tuan-tuan telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir tuan-tuan jangan sangka tuan-tuan datang tuan-tuan bukan datang Allah subhanahu wa ta'ala pilih tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan tuan-tuan di sini kerana apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan beri agama kepadanya untuk iman ini tidak ada gantinya. Tidak ada ganti untuk iman. Sesiapa yang hilang iman daripadanya, tidak ada sesuatu pun dapat menggantikannya. Kalaulah seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala beri dunia seluruhnya miliknya, tetapi dia termahrum, tertidak ternafi daripada iman, iman tidak ada. Dia orang yang gagal. Kerana semua rupa bentuk benda dunia ini, apabila mati seseorang, semua dia kena tinggalkan. Kerehatan yang dia ada, dia kena tinggalkan. Kemewahan yang dia ada, dia kena tinggalkan. Semua kedudukan, harta, pangkat, emas, perak yang dia miliki, semua dia kena tinggal. Dan apabila maut datang kepada seseorang, semua manfaat yang dia dapat daripada harta, dia tidak dapat manfaat lagi. Dan semua kemudaratan yang dia dapat daripada harta pun, dia tak dapat lagi. Bermakna dengan matinya seseorang, dia tidak tahu apakah manfaat, apakah mubarak daripada segala macam benda dunia yang ada di sekelilingnya. Sekiranya seseorang dia mati dalam keadaan tanpa iman. Dia akan pergi dengan tangan kosong di sisi Allah Dan dia ialah orang yang paling gagal sekali Sedangkan seseorang yang dia ada iman dan dia mati Dia akan mendapat ganjaran daripada Allah Dia orang yang berjaya Contoh yang mulia Kita lihat Tanpa iman Seseorang Dia tidak boleh masuk neraka Allah SWT Tanpa iman Tak boleh masuk syurga Allah Tanpa iman juga sekiranya seorang mukmin dimasukkan ke dalam neraka Tanpa iman seseorang tidak akan boleh keluar daripada neraka Hanya dengan iman seseorang akan masuk syurga Hanya dengan iman seseorang dapat keluar daripada neraka Oleh kerana itu kalau kita lihat Untuk iman ni tidak ada apa-apa benda pun yang dapat ganti iman Tetapi mata benda dunia ni kita lihat ada ganti Sesuatu benda yang rosak yang tak dapat digunakan ada gantinya Tetapi untuk iman tidak ada ganti kalau terlucut iman selepas iman linda ialah orang paling gagal sekali di sisi Allah SWT ni'mat iman yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita supaya kita dapat mensyukuri akan ni'mat tersebut kerana iman yang Allah SWT beri kepada kita merupakan satu ni'mat yang sangat besar dan Peraturan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita mensyukuri atas sesuatu perkara, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ni'mat tersebut. La insyaqartum, la azidallakum. Jika kamu bersyukur, nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Yang akan ni'mat-ni'mat kami. Tetapi sekiranya seseorang dia mengkufuri akan ni'mat Allah, tidak bersyukur kepada ni'mat Allah. Ingatlah bahawa Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Allah misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi mata untuk kita melihat. Sebagaimana Allah berkuasa menjadikan mata boleh melihat. Allah juga tahu untuk menarik ni'mat mata dan ada mata. Tapi tidak boleh melihat. Sebagaimana Allah telah cipta kaki. Allah yang beri kekuatan untuk berjalan pada kaki. Allah juga tahu dan berkuasa untuk menarik balik ni'mat tersebut sehingga seseorang tidak boleh berjalan. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, kita kena bersyukur atas ni'mat iman yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Dan sepekara lagi, kita harus bersyukur bahawa Allah SWT telah menjadikan kita sebagai umat Nabi SAW. Menjadi umat Nabi SAW bukanlah satu perkara yang biasa, yang kebetulan tetapi menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu nikmat yang sangat besar dan limpah kurnian daripada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurniakan satu umat yang boleh meneruskan kerja baginda sallallahu alaihi wasallam شلون nak ambil gambar tanda. Tanda dermati Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Betapa kedudukan baginda Sallallahu alaihi Wasallam, Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam Alaihi salam ke bumi Atas Kesilapan baginda Memakan kuah yang dilarang oleh Allah Apabila Sampai di bumi Baginda alaihi salam telah Menangis Menyasali atas kesilapan baginda Empat puluh tahun Baginda alaihi salam Menangis, menangis, menangis Memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana baramna anfusana Wa illam tawfildana wa tarhamna Dan aku lanna menalqasiri Wahai Tuhan kami Ampunlah dosa kami Sekiranya Engkau tidak Mengampunkan dosa kami Nascaya kami akan terjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Empat puluh tahun menangis, kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan memohon doa kepada Allah. Wahai Allah, aku memohon keampunan daripadamu dengan keberkatan Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala-galanya untuk mengkhazankan bahwasanya ini Allah Subhanahu bertanya kepada Adam alaihi Wahai Adam daripada kamu daripada mana kamu dapat tahu mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adam alaihi menjawab bahawa ketika engkau telah mencipta, menciptaku di dalam syurga apabila engkau telah meniupkan ruh kepada aku Aku membuka sahaja mata aku nampak tertulis di arasy-mu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dan daripada situ aku memahami bahawa Muhammad Rasulullah ialah seseorang yang ada kedudukan di sisimu. Oleh kerana itu aku memohon dengan keberkatannya semoga Engkau mengampun dosaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, dia ialah daripada anak cucumu. Dia ialah nabi yang akan diutuskan untuk umat akhir zaman. Jadi tuan-tuan yang mulia Jadinya kita sebagai umat baginda Sallallahu alaihi wasallam Ialah satu nikmat yang sangat besar Yang sangat tinggi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan kepada kita Dan juga Sebagai umat baginda Sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberi satu tanggungjawab kepada kita Kerana tidak ada Nabi Yang akan datang selepas baginda Sallallahu alaihi wasallam umat ini umat ini mereka bertanggungjawab kerana tuan-tuan yang mulia kedatangan kita ini bahawa pilihan daripada Allah bukan begitu sahaja kerana sebelum Allah Subhanahuwataala mencipta alam ini mencipta langit dan bumi ini 50000 tahun 50000 tahun Allah Subhanahuwataala telah mencipta satu makhluk yang bernama Alam. Yang bernama kalam penam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah Mesejadikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalam Sehingga kalam menulis Segala-galanya Apa yang akan berlaku Apa yang akan dilakukan oleh semua anak Adam Segala perkara yang akan berlaku Semua ditulis oleh kalam Dilahul mahfuz Dengan panduan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sebelum 50000 tahun saya dan tuan-tuan walaupun -tuan, ditulis oleh kalam dengan perintah Allah Subhanahu dengan aimunya bahawa kita akan jadi di umat baginda sallallahu alaihi wasallam begitu juga Allah Subhanahu telah menetapkan rezeki mereka 50000 tahun sebelum bumi dan langit dicipta Sebelum kita wujud, Allah Subhanahuwataala telah menentukan rezeki kita. Banyak mana rezeki kita akan dapat, dan rezeki ini pasti akan datang kepada tuan punyanya, tidak dapat tidak. Sebagaimana maut mencari orang yang tuan punyanya, waktu dan masa mana seseorang akan mati, maut akan mencarinya. Begitu juga rezeki tuan-tuan yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT akan datang mencari pemiliknya. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, rezeki kita adalah muqaddar di sisi Allah. Telah ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan agama ialah diqadrin masyarakat. Sekadar mana kita usaha untuk agama. Kita menyediakan Kehidupan akhirat kita Itulah bahagian kita Sedangkan rezeki telah ditembuhkan oleh Allah Kita akan dapat sebanyak mana yang telah ditembuhkan oleh Allah Sedangkan agama Berkada dengan usaha kita Susah payah kita Mujahadah kita Membina kehidupan kita Contohnya, rahmati Allah Agama tidak melarang seseorang berkebun Berkedai, ada kilang Ada pejabat Ada segala keperluan dia Itu ialah berurat kita, keperluan kita kita perlu rumah tangga kita perlu berkahwin, kita perlu ada anak isteri kita perlu ada kedai, kita perlu ada kelang, kita perlu ada ladang semua itu adalah keperluan manusia agama tidak melarang tak salah, itu adalah keperluan kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menarang kita Nak Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ...melarang kita jangan sampai kita sibuk mengumpul dunia... ...sehingga kita lalai membina kehidupan akhirat. Ini yang dilarang oleh agama. Bahawa inilah maksud usaha dakwah dan tablil. Untuk menyedarkan diri kita dan semua umat... ...bahawa kita carilah dunia. Usahalah untuk keperluan kita. Tetapi janganlah kita begitu sibuk dalam dunia... ...dalam menguruskan datang kita, menguruskan kebun kita... menguruskan anak isteri kita, menguruskan kilang kita sehingga kita lalai daripada tanggungjawab kita untuk membina iman kita membina kehidupan akhirat kerana semua benda-benda ini kita akan tinggalkan dan kita akan pergi bersama dengan iman dan amalan kita semata-mata bertemu dengan Allah Subhanahu SWT Allah Subhanahu SWT menceritakan kaum-kaum yang terdahulu di dalam Al-Quran supaya kita dapat mengambil atibar pengajaran Bagaimana kaum yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan harta kepada mereka. Mereka lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Satu kaum yang lain, mereka Allah Subhanahu wa taala kurniakan pertanian kepada mereka. Kehebatan teknologi mereka di dalam pertanian. Tetapi mereka telah lupa Allah Subhanahu wa taala, Allah binasakan mereka. Dan satu demi satu kaum dan Nabi Diceritakan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Tuan-tuan yang mulia Al-Quran ini bukanlah buku cerita Tetapi supaya kita dapat baca dan faham Mengambil atibah Bahawa sesiapa sahaja Yang membelakangkan Allah dan agama Allah dan Rasul Yang diutuskan kepada mereka Walaupun apa sahaja keadaan mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan hina mereka. Di dunia Allah hina mereka, di akhirat Allah hina mereka. Begitu juga tuh umama kesa kaum ancah. Kaum ancah ad, adalah satu kaum yang hebat. Tubuh badan mereka besar besar, mereka tinggi tinggi, umur mereka panjang panjang. Anak-anak mereka umur 200 tahun baru balik. Baru jadi orang muda. Umur 200 tahun baru jadi orang muda. Umur mereka ada menjangkau 1000 tahun, 1200 tahun, 1500 tahun umur mereka. Dan kekuatan yang Allah SWT beri kepada mereka. Sekiranya mereka menumbuk batu. Batu akan hancur jadi pasir. Itu kekuatan yang Allah beri kepada mereka Hari ini tuan-tuan yang mulia, Cuba kita lihat Betapa lemahnya kita Cuba kita cuba tumbuk dinding Bukan batu, dinding semen saja. Tumbuk dinding Apapun tak berkesan pada dinding Sedangkan tangan kita akan pecah Tangan kita akan berdarah Mereka apabila mereka tumbuk batu Batu hancur jadi pasir dan apabila mereka ingin membongkar batu-batu daripada gunung mereka hanya menggunakan kuku-kuku mereka untuk membongkar batu daripada gunung dan apabila mereka ingin mengukir sesuatu di dinding-dinding gunung di atas batu mereka mengukir dengan kuku-kuku mereka sahaja Bayangkan tuan, -tuan ni, mulai satu kaum yang di mereka ada kekuatan yang sedemikian boleh membongkas batu daripada gunung. Boleh mengukir di atas batu. Bayangkan penumbuk mereka berapa banyak punya kekuatan. Dan seluruh jasad mereka berapa banyak kekuatan yang ada. Sehingga dengan kekuatan yang Allah SWT telah kurniakan kepada mereka... Mereka menjadi bongkak, mutakabbir, sombong sehingga mereka kata man asyad minna uah. Siapakah yang terlebih kuat daripada kami? Siapakah yang terlebih dahsyat daripada kami segi kekuatan? Mereka telah angkuh dengan kekuatan yang ada pada mereka. Dan Allah subhanahu wa taala memutuskan Nabi kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus Nabi untuk mengajak mereka, memahamkan mereka bahawa kekuatan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih kuat daripada segala-galanya. Allah lebih hebat daripada segala-galanya. Ingat tuan-tuan, Allah tidak suka seseorang yang cakap besar, orang yang cakap tinggi, orang yang cakap takabur. Allah sangat-sangat tidak suka. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda... Al-kibriya uridai Sifat kibr sifat angkuh ialah ialah cadarku ialah selimutku barang siapa yang cuba merebut selimutku nescaya aku akan campakkannya ke dalam neraka Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah kaum Al 'ad mereka telah sombong dengan kekuatan yang ada pada mereka kehebatan yang ada pada mereka Allah utus nabi untuk fahamkan mereka bahawa kekuatan Allah SWT adalah satu kekuatan yang tidak ada tolak bandingnya. Tidak ada apa jenis lain, apa jenis contoh, apa jenis kekuatan pun di dunia ni tidak dapat menandingi kekuatan dan kehebatan Allah SWT. Kekuatan atom ke, kekuatan nuklear ke, tidak dapat menandingi segala kekuatan Allah. Segala kekuatan dunia ni tentunya mulia. Kalaulah nak dibandingkan dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Tak sampai pun haisiyat, kedudukan dia Macam sarang labah-labah Ataupun tak sampai pun kekuatan dia macam kulit telur Sebanyak tu pun tak ada Kekuatan, segala kekuatan yang ada di dunia ni Dibandingkan dengan khudrat, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak tu pun tak sampai Kadar tu pun tak sampai Kadar sarang labah pun tak sampai Kadar kulit telur pun tak sampai. Betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segi teknologi yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada mereka. Mau mereka memahat gunung-gunung dan batu-batu. Om'ad -batu. um dan kaum samud. Satu kaum yang dekat-dekat. Mereka memahat batu-batu, mengorek gunung-gunung, membuat rumah mereka. Dan begitu jauh dan luas rumah-rumah mereka. Tak perlu kepada tiang pun. Satu hall yang panjang, yang luas. Tak perlu kepada tiang sikit pun Hadiri tuan-tuan yang mulia Yang kita angkuh Semua dengan teknologi yang kita ada Dengan kita punya pandayan kita Dan kita kalaulah kita nak buat rumah 10 kali 10 10 kali 10 bilik pun tuan-tuan yang mulia Kita punya engineer kita Kita punya arkitek kita Designer kita Dia akan buat Sudah tentu Dia tidak dapat mengelak daripada buat tiang Tanpa tiang bau bumbung tak dapat diletakkan Tetapi mereka buat tiang yang begitu Membuat hall yang begitu luas Dewan yang begitu luas Tanpa memerlukan kepada tiang Ini kehebatan yang Allah beri Sehingga mereka angkuh kepada Allah subhanahuwataala Tidak mahu menerima akan perintah-perintah Allah Tidak mahu beriman dengan Allah dan Nabi diutuskan kepada mereka Sehingga apabila datang masa Tangkapan Allah subhanahuwataala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sunnatullah Dia tidak menangkap seseorang yang bersalah pada awal-awal lagi Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi masa Bagi peluang kepadanya Sehingga datang ke dalam hadis Nabi SAW Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengulurkan tangannya Yang layak bagi zaknya Pada waktu siang untuk menerima taubat Orang yang melakukan dosa di waktu malam Dan akan mengulurkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di waktu siang. Tetapi apabila datang tangkapan Allah SWT, maka seseorang tidak akan dapat lepas. Dan bagaimana Allah SWT menerangkan bagaimana Quran, Alam taruh kaifah fa'ala rabbuka bi'an, Ramadhatul iman, Al-latih yang yukhlaq mitluha fil bilad, Wa tamudan ladhina jabu sahra bilwad, Wa bir'auna til awtad, Al-latih fil bilad, ini kamu tak tengok ke Bagaimana kami telah lakukan Bagaimana Rab kamu Tuhan kamu telah lakukan dengan Kaum Ad Mereka daripada kaum Iram Yang mereka mempunyai bangunan-bangunan Binaan yang hebat-hebat Mereka adalah satu kaum yang tak pernah Allah cipta seumpama mereka Kehebatan yang pernah dipurniakan kepada mereka Mereka adalah kaum mereka kaum kaum'an ini, mereka memahat batu-batu, memotong batu-batu Mereka memindahkan batu-batu untuk membina bangunan-bangunan mereka Begitu juga Fir'aun Yang Allah SWT telah wujudkan pada zaman Musa alaihissalam Yang dia meneksa orang-orang tidak mahu akur dan tunduk kepadanya Dengan pancang-pancang kayu Pancang-pancang sebagaimana apabila kita didikan khaymat kita nak kacah semah kita akan pancang kayu ditajamkan kayu dibuat pancang begitulah dia akan menyeksa orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepadanya dengan pancang-pancang kayu yang dicucuk di tangan-tangan dan di kaki mereka yang melakukan banyak kerusakan tetapi semuanya Allah telah binasakan Tonton yang mulia walaupun kaum-kaum yang bertkuat Allah cipta bahawa kekuatan mereka yang apabila menumbuk batu-batu jadi pasir dan seperjalanan mereka berjalan dan mereka jumpa pokok yang besar-besar sebagaimana di negara di negeri tuan-tuan pokok yang tua-tua yang lama-lama besar kuat akarnya teguh tertancap di bumi tapi apabila mereka jalan mereka hanya memegang dengan tangan mereka dan mengus dengan siku mereka sedikit saja pokok tadi kan terbongkar daripada akarnya sekali ini kehebatan yang Allah beri kepada kepada kaum Aad tetapi tuan-tuan yang mulia Apabila datang tangkapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para makdekat untuk yang menjaga angin untuk buka lubang angin. Lubang angin yang dibuka terlalu kecil untuk keperluan kita seharian dan berniang muda. Segala ribut, segala taufan yang datang masih lagi dalam kuantiti yang kadar yang begitu kecil yang Allah subhanahu wa ta'ala buka. Kecil daripada lubang jarum lagi. Tetapi apabila Allah ingin Membinasakan Al-Qa'an Allah telah perintahkan Malaikat penjaga angin untuk Buka lubang ganggan yang mudia Sebesar gelung besi Yang dibuat pengikat Hidung unta Macam besi ikat tadi Hidung lembu, bulat, sebesar itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa Keadaan mereka, badan yang besar-besar ha, Lamba tarang tak Tinggi panjang ini, Allah boleh bahawa lagakan gunung-gunung untuk menyepit dan menghancurkan mereka ataupun Allah menghantarkan hujan-hujan batu daripada langit untuk menimpa mereka sehingga mati, Allah berkuasa menurunkan hujan api untuk membakar mereka sehingga mati, tapi Allah tidak buat demikian, Allah hancurkan binasakan mereka dengan angin apabila angin dibuka sebesar lubang besi yang pengikat hidung unta. kata malaikat malaikat tidak mampu mengawalnya apabila Allah buka lubang angin khazanah angin Allah subhanahuwataala sebesar itu malaikat dah agak sangan terlentuh luar daripada kontrol para malaikat Allah subhanahuwataala dengan kodratnya mengendalikan angin tersebut sehingga angin datang dengan tiupan yang begitu kuat mereka badan yang besar besar yang tinggi tinggi yang hebat hebat Berterbangan macam kapas, berterbangan di udara dan berlaga di antara satu sama lain. Mata terpelanting, tangan bercerai, kaki bercerai, perut terburai. Hancur berkelimbangan macam pokok-pokok. Berkelimbangan macam pokok-pokok kurma, batang-batang kurma yang tumbang. Inilah kekuatan dan kebesaran Allah SWT. Oleh kerana itu Allah tidak suka kepada orang yang cakap sombong orang yang cakap besar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang masa dan ketika Allah akan menangkap mereka dan menj mereka untuk selamanya. Dan tontonnya mulia, keadaan ladang mereka sehingga Allah memuji di dalam al-Quran jannatani 'ala yaminin wa shiman. Taman ataupun ladang di kiri kanan jalan mereka, ribuan kilometer penuh dengan ladang. Dan ladang mereka begitu hebat tontonnya mulia, apabila seseorang ini memetik ladang buah-buahannya tak perlu pun dia bersusah sangat memetiknya. Bahkan mereka akan menjunjung bakul besar di atas kepala. Lalu di bawahnya, maka buah buahan akan berguruan bergur sehingga penuh bakul-bakul mereka dengan buahan. Dan oleh kerana mereka engkar akan perintah Allah SWT. Dengan perintah Allah SWT binasakan mereka. Walaupun mereka ada teknologi kehebatan di dalam pertanian mereka. Mereka angkuh dengan pertanian teknologi yang mereka perolehi. Dan mereka kata bahawa ini semua ni kami buat apabila datang perintah Allah. Nabi diutuskan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Rasul diutuskan kepada mereka. Mereka angkuh. Mereka sombong dengan kehebatan yang mereka ada. Mereka kata kami buat ni semua dengan titik usaha kami. Dengan susah payah kami. Dengan kami punya tenaga. Kami punya fikir. Sehingga kehebatan yang mereka ada Buah-buahan mereka tahu bila masaknya, bila jatuhnya. Dan juga ladang-ladang mereka ribuan kilometer luasnya dan begitu subur tuan-tuan Di dalamnya ada mata-mata air yang mengalir Apabila mereka letih, mereka akan berehat. Mereka akan minum daripada mata air, air yang sedap. Ladang-ladang mereka penuh dengan berbagai-bagai jenis tanaman. Ada buah pelaga, ada bunga cengkeh ada macam-macam lagi. Makanan Rempah ratus Semua tumbuh di ladang-ladang mereka Kemudian mereka ada juga Mereka ada satu empangan yang besar Sekiranya 10-20 tahun pun hujan tak datang Dan mereka mampu untuk mengairi ladang-ladang mereka Tetapi tuan-tuan yang mulia Apabila mereka angkuh sombong dengan Allah Subhanahu SWT Allah membinasakan mereka Kerana ingat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala manfaat dan mudarat. Di sesuatu perkara yang manusia nampak manfaat, Allah berkuasa menzahirkan mudarat daripadanya. Begitu juga di pada sesuatu perkara yang manusia nampak mudarat. Allah berkuasa menzahirkan manfaat daripadanya. Yang memiliki manafaat dan mudarat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Apabila mereka angkuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong dengan Allah Datang masa tangkapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan empangan yang mereka sombong dengannya Angkuh dengannya Allah subhanahu wa ta'ala telah hantar tikus untuk makan daripada dalam Sampai ketika dan masanya Empangan mereka, dem mereka pecah Dan menghancurkan segala-galanya Ladang-ladang mereka, tempat tinggal mereka Semua telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kecelakaan, kesialan kemurkaan Allah yang datang pada tempat tersebut sampai hari ini. Tanah tersebut dan dia tidak ada apa-apa dapat digunakan melainkan tumbuh pokok-pokok berduri yang pahit. Lain daripada itu, dia tak tumbuh. Kamu letaklah sebaik-baik benih. Letaklah sebaik-baik apa pun benih di situ. Semua tak akan tumbuh. Kalau ada yang tumbuh, ianya begitu pahit. Bukan kata nak masak, nak letak-latak lidah pun tak boleh. Contohnya mudia, supaya ini satu pengajaran kepada manusia bahawa yang memiliki manfaat mudarat hanya daripada Allah Subhanahu Wa benda yang kita nampak bermanfaat yang kita nampak beri kebaikan atas muka bumi ini yang memiliki manfaat yang memiliki mudarat hanya Allah Subhanahu Wa dan Allah berkuasa menukarkan dan menjadikan apa-apa sahaja mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa berdasarkan kepada kesyukuran seseorang terhadap nikmat Allah Begitu juga tonton yang boleh hari ini setiap daripada kita berkeinginan bahawa saya memiliki kedai saya memiliki shopping complex saya memiliki supermarket milik saya saya so, kita dapat berniaga sebagai peniaga-peniaga yang besar juga telah lalu satu kaum kaum suraim alaihi salam di madinah bahawa mereka ialah penyokong-penyokong yang besar mereka telah lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar Syuaib alaihi salam untuk mengajak mereka, menegur mereka, mengajak mereka agama. Tetapi mereka enggan. Dan mereka kata sekiranya kami taat apa yang kamu suruh, cara yang kamu suruh. Bagaimana kami nak maju? Bagaimana kami nak dapat keuntungan? Menjadi sifat dan tabiat mereka bahawa mereka memutar beli dan menipu Di dalam perniagaan mereka Apabila mereka Membeli barang-barang daripada Yang dijual kepada mereka Mereka akan mengeluarkan Keaiban-keaiban Terhadap barang tersebut Dan mereka akan menipu, menipu bahawa Barang ini tak laku Barang ini bahawa tak diperlukan Bahawa kalau kamu jual Kamu tak akan dapat harga ini Daripada orang lain Aku saja boleh bagi harga yang sebaik ini dan mereka membeli barang-barang dengan harga yang murah dengan menipu. Begitu juga apabila mereka menimbang, apabila mereka membeli daripada seseorang, sesuatu berbentuk timbangan, mereka akan menipu timbangannya. Dan apabila sampai masa untuk mereka menjual barang-barang tersebut, dan mereka mula memuji barang tersebut dengan pujian-pujian yang menipu mereka tipu barang itu baik begitu dan begini dan mereka menjual dengan harga yang mahal dan apabila mereka menjual sesuatu barang yang berkaitan dengan sukatan ataupun timbangan mereka akan menipu dalam sukatan dan timbangan datang sa'im alaihi salam menasihati mereka mengajak mereka kepada agama dan Ta taat perintah Allah meninggalkan perbuatan buruk mereka tetapi mereka enggan dan engkar Akhirnya datang takampan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka Walaupun mereka memiliki market yang besar-besar Mereka memiliki peniakan yang besar-besar Allah subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan mereka dan menghancurkan mereka Menggagalkan mereka Tonton yang mulia Perkara yang perlu kita ingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki kemanfaatan dan kemubaratan Semua kebaikan datang daripada Allah semua keburukan datang daripada Allah, manfaat pun daripada Allah, mudarat pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda-benda yang kita nampak ada manfaat, Allah berkuasa menjadikannya mudarat. Semua benda-benda yang kita nampak mudarat, Allah berkuasa menjadikannya bermanfaat. Mulia dan hina di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manafa'adun mudarat di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita ikrarkan di dalam iman mufassal kita. Iman seperinci. Aku beriman dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Beriman kebangkitan selepas mati dan beriman dengan khadar dan qadar yang buruknya dan baiknya semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala tuan yang mulia, beriman dan kata bahawa buruk dan baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala manafaan dan mudarat datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang perlu kita tanam keyakinannya dalam hati kita semua Ini tonton yang mulia segala kisah-kisah ini yang Allah subhanahu wa ta'ala cerita di dalam Al-Quran supaya kita sedar kita sedar bahawa yang melakukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang ada segala-galanya, mereka yang ada perniagaan tetapi tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah binasakan mereka. Mereka yang ada harta Tetapi tidak patuh kepada Allah, Allah telah binasakan mereka. Supaya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini faham bahawa kejayaan mereka bukan dalam mata benda yang ada. Bukan dalam kedunian yang ada. Sehingga jangan jatuh pandangan mereka kepada harta. Jangan mereka mula memandang kedudukan. Jangan mula mereka memandang pangkat. Jangan mula mereka memandang kursi. Tetapi tentunya kemudian mereka memandang akan dan Allah SWT. Bahawa umat-umat yang terdahulu yang tidak beriman kepada Allah. Yang mengingkari Nabi mereka. Walaupun mereka memiliki segala-gala jenis. ...kemajuan yang mereka, yang hebat pada zaman mereka telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita berdapat -berda yakin yang memberi manfaat dan mudarat ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah tidak memberi mudarat dan manfaat. Dan jangan sampai umat ini mereka silap faham. Mereka menyangka kedai yang membelah mereka. Kedai yang bagi rezeki kepada mereka. Hilang yang bagi rezeki kepada mereka ada kebun yang bagi rezeki kepada mereka rezeki ialah datang daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala Allah beri kepada hamba-hambanya wama min dabatil ardi illa 'anllahi tidak ada satu binatang melata pun tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepadanya semua rezeki ialah tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala semua binatang binatang sentiasa dia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita manusia wa manusia cuba kamu fikir, cuba kamu lihat dulu semasa kamu janin di dalam perut ibu kamu, di dalam rahim ibu kamu mana ada kedai, mana ada kebun mana ada ladang, mana ada kilang siapa yang bela kamu, siapa yang mencipta kamu Allah subhanahu wa ta'ala dengan puteraknya Siapa yang beri makan kepada kamu? Allah yang beri makan kepada kamu dan terhadap mati Allah subhanahuwataala Allah subhanahuwataala men menyatakan bagaimana Allah mencipta manusia dalam tiga puluh delapan ya kalukan bilulmas insana bahwa Allah subhanahuwataala menjadikan kamu di dalam perut ibu kamu. Daripada satu peringkat kejadian kepada satu peringkat kejadian dalam tiga kegelapan, gelap perut satu gelap, gelap rahim satu gelap dan gelap sembunyi satu gelap. Allah Subhanahu wa Taala dalam mencipta manusia lengkap sempurna kejadiannya. Kemudian apabila dia dilahirkan oleh ibunya, Allah Subhanahu wa Taala dalam mengalirkan susu daripada dada ibunya dan dia minum susu. Dan susu Allah subhanahuwataala buat Dimulisium sejuk, rasanya panas Dimulisium panas, rasanya sejuk Allah subhanahuwataala yang melakukan segala galanya Dan makhluk-makhluk Allah yang lain Betapa besar ikan-ikan di dalam laut Umbama gunung, sebesar-besar bukit Bukan yang mula ikan-ikan di dalam laut Allah yang bagi makan Apa kita ni sebanyak mana yang kita duduk malam ni Kita punya makan malam ni tanda yang mulia hanya baru dia punya sarapan pagi saja teman-teman yang banyak. Belum makan tengah hari, sarapan yang biasa sedikit je. Kita punya makan sebanyak mana yang kita duduk malam ni dan kita makan malam ni teman-teman yang. Muda hanya ada sarapan pagi dia saja. Allah yang memberi rezeki kepada dia. Semua binatang, semua makhluk, semua haiwan, Allah yang mengitangi jauh untuk beri rezeki kepada dia. Kita tak pernah lihat bahawa ada ikan-ikan yang besar-besar, ikan paus, terdampar. Selalu kita jumpa terdampar di laut kerana dia tak dapat makan. Mati tak dapat makan. Ataupun kita nampak anjing laut ke, singa laut ke, terdampar di tepi lautan. Selalu dia jumpa kerana tak ada makan. Tidak santan yang mulia. Allah subhanahuwataala beri rezeki kepada mereka. Kedai pun mereka tak ada. Kilang pun tak ada. Kepun pun tak ada. Apa pun tak ada. Tapi Allah yang bagi rezeki kepada mereka. Kemudian timbul pertanyaan. Dah tu, mengapa Allah bagi kedai kepada kita? Mengapa Allah bagi kilang kepada kita? Mengapa Allah bagi pejabat kepada kita? Mengapa Allah bagi kebun kepada kita? Tantian yang mulia ialah untuk ujian. Untuk Ini adalah untuk इम्tihan, ni periksa kita. Allah nak lihat kamu ada kedai, kamu ada kilang, kamu ada ladang, kamu ada kebun. Yakin kamu kepada Allah yang bagi rezeki? Ada yakin kamu kepada kedai, kilang dan ladang kamu? Tuan-tuan yang mulia sedarlah bahawa kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana yakin kita. Sekiranya kita usaha atas yakin kita, iman kita, iman kita akan jadi betul. Dan dengan iman ini dia akan jumpa Allah. Tetapi sekiranya kita tidak usaha atas iman dan yakin kita. Kita masih dalam keadaan kita yakin. Kedah bagi rezeki kepada kita. Kedah bagi rezeki kepada kita. tuan, -tuan yang mulia urdu kata berharap-harap. Kita akan, kita akan gagal Tuan-tuan yang mulia. Kita akan binat. tuan yang mulia... Musa alaihi Allah subhanahu wa taala telah nyatakan kepada Musa alaihissalam bahawa itu perwakilan. Ya bahawa Allah subhanahu wa taala adalah khazanah yang tersembunyi. Bahawa di sisi Allah subhanahu wa taala ada segala-galanya. Kul Innani ana Allahulailaha illa ana ta'abbudani. Katakanlah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Akulah Allah subhanahu wa ta'ala Akulah Allah Yang tidak Tuhan memalinkan aku Maka semahlah aku Dan tidak mati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengendalikan segala-galanya Semuanya juga genggaman Allah subhanahu wa ta'ala mat, dan -ma -ma at -ma mubarak di tangan Allah semata-mata Untuk memahamkan Keadaan ini bagaimana Kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam memelihara dan menjaga Hamba-hamba dan makhluknya sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa alaihissalam untuk memukul dengan tongkatnya seketul batu. Ibrahim. Kemudian Musa alaihissalam telah memukul dengan tongkatnya batu pecah kelapis. Allah perintah lagi pukul, pecah lagi selapis. Pukul, pecah lagi selapis. Tiga lapis batu pecah dan tadi. Kemudian dalamnya ada ulat Ada setengah kata burung Ada setengah kata ulat Ini tuan yang mulia Di mulutnya ada daun yang berwarna hijau Musa alaihissalam begitu kagum melihat Bagaimana bahawa seekor ulat Berada di tengah-tengah tiga lapis batu Tidak ada lubang cahaya Tidak ada lubang angin Tidak ada air Bagaimana menghidupkan dan dan demi Allah Subhanahu wa taala mewahikan kepada Musa alaikal wahi Musa bahawa ianya hidup dengan perintah aku bukan sesuatu benda hidup dengan sebab adanya, adanya air bukan sebab hidup sebab adanya udara tetapi sebenarnya kehidupan bagi sesiapa yang aku kehendaki dia hidup dan kebinasaan kematian bagi mereka yang aku kehendaki dia mati tentulah bukan dengan sebab air bukan dengan sebab angin semuanya dengan hendak dan kudarat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kamu akurlah patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenallah Allah subhanahu wa ta'ala dan sekalian makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala cipta ini sebab kita kenal kekuasaan dan kebesaran serta keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan yang ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah kita tidak tahu. Kebesaran Allah tidak ada dalam hati kita. Keagungan Allah tidak ada dalam hati kita. Kalaulah kebesaran Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam hati kita. Tidak mungkin kita akan meninggalkan akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan memaafsa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dan dunia mulia. Kerana dalam hati kita tidak ada kebesaran Allah. Dalam hati kita tidak ada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita telah dipenuhi dengan kebesaran makhluk. Kebesaran benda, kebesaran kedai, kebesaran kilang, kebesaran kebun, kebesaran pejabat telah masuk dalam hati kita. Sehingga iman kita begitu lemah tentang yang mudia apabila kebesaran Allah tidak ada dalam hati, kebesaran makhluk ada dalam hati kita. Maka anggota amalan-amalan yang -amalan terbit daripada diri kita juga ialah amalan-amalan yang -amalan bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lelayan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa tidak mungkin satu orang beriman, dalam hatinya ada kebacaran Allah, ada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin satu orang beriman, dia bercakap bohong. Tidak mungkin seorang beriman, dia berniaga dengan riba. Tidak mungkin seseorang, dia menipu dalam perniagaan dia. Tidak mungkin dia dengan saksi palsu dia pergi di mahkamah. Dan tak mungkin satu orang yang dia ada iman dalam hati, dia menipu. Dia berzina. Dia minum arak, tidak mungkin sama sekali Tontonin muji. Tetapi Tontonin malangnya oleh kerana kita tidak usaha atas iman kita, kita tidak usaha atas yakin kita pada Allah sehingga hari ini kita dengar azan dilaungkan di masjid, kita tidak mampu untuk datang ke masjid. Kita dengar mualid melakukan azan di masjid. Kita tidak mampu untuk meninggalkan kedai kita, tak mampu untuk meninggalkan gelang kita, tak mampu untuk meninggalkan ladang kita, tak mampu untuk tinggalkan pejabat kita untuk datang memulakan solah di masjid. Hari ini kita telah pasang a, pembesar suara yang besar-besar di di menara masjid kita. Supaya apa? Supaya suara azan pergi jauh-jauh. Yang sejauh mana suara azan sampai sejauh itulah maklumkan sejauh itulah syaitan akan lari. Tetapi tuan-tuan mulia Syaitan tu lari Tapi mengapa hamba-hamba Allah ni Yang dengar azan tak boleh datang kat masjid Bayangkan tuan-tuan yang mulia Kalaulah iman kita Iman kita begitu lemah Yang iman tidak mampu menyekat kita daripada bercakap bohong Iman yang tidak mampu menyekat kita daripada me menipu Iman yang tidak mampu menyekat kita daripada zina Iman yang tidak mampu menyekat kita daripada berniaga dengan riba Dan Iman yang tidak mampu menyekat kita dari maksiat kepada Allah SWT. Kata-kata, tuan-tuan buat keputusan sendiri. tuan, tuan buat keputusan. Tuan, tuan buat penilaian sendiri. Bagaimana keadaan iman kita? Iman yang tidak mampu mendorong kita daripada masjid, daripada rumah. Meninggalkan rumah datang ke masjid apabila mendengar suara azan. Dan bahkan apabila kita dengar suara azan, kita asyik dalam ke Senangan di rumah kita, kita tak dapat datang masjid, kita sibuk, bahkan kita sibuk kata mana sibuk kita mendengar musik tentangnya masjid, kita mendengar lagu-lagu dan kita buat benda yang sia-sia dan kita tidak mampu untuk datang ke masjid dan terus buatlah penilaian sendiri mengenai iman kita, kalaulah iman kita yang tidak mampu menyekat kita daripada berbohong. Dan tidak mampu untuk menyekat kita daripada berjudi. Tidak mampu menyekat kita daripada menipu. Tidak mampu menyekat kita daripada menipu di dalam perniagaan. Dan mengambil riba di dalam perniagaan dan dunia mudia. Adakah iman tersebut mampu untuk bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu SWT? Itu untuk menyebabkan penilaian sendiri. Bagaimana hari ini tuan-tuan ni begitu lemahnya iman kita bahawa kita dengar muazin lautan azan kita ada di rumah kita kita tidak taufik tidak dapat taufik untuk datang ke masjid kita berada di kebun kita tidak ada taufik untuk datang ke masjid kita berada di pejabat ataupun di kilang kita, kita tidak ada taufik untuk datang menunaikan menunaikan di di masjid bagaimana keadaan iman kita dan kita boleh melihat Kalaulah iman kita ini tuan-tuan Mungkin yang begitu lemah Yang apabila diajak untuk takasah agama Keluar empat bulan, empat puluh hari di jalan Allah. Iman yang tidak mampu mendorong kita keluar di jalan Allah. Bagaimana keadaan kita? Dan kita punya alasan kita. Bahawa kedai kita, isteri kita, rumah kita, telang kita, kebun kita, pejabat kita. Inilah jadi penghalang kepada kita. Bagaimana keadaan iman kita, tentang ini. Mulai tentang buat penilaian sendiri. Dan kalaulah iman yang tidak mampu mendorong kita. Meninggalkan untuk sementara waktu. Keluarga kita. Ladang kita, kebun kita, semua ini untuk sementara waktu untuk kita tinggal pun iman ni tak mampu untuk dorong kita. Iman yang tak mampu dorong kita untuk kita menunaikan solat apabila kita dengar azan dikumandangkan di masjid tuan yang mulia, bayangkan adakah dengan iman yang sedemikian kita harap-harapkan bahawa kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa da'wah tuan-tuan yang mulia bagaimana untuk mengeluarkan keyakinan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada hati kebesaran makhluk daripada hati kita hanya-hanya dengan dakwah. bila kita da'wahkan kebesaran Allah keagungan Allah sedikit demi sedikit kebesaran makhluk akan keluar daripada hati kita tuan-tuan yang mulia dalam usaha ini tentang berdakwah ini dalam mengusahakan bagaimana setiap daripada umat ini mereka merasa akan menjawab mereka terhadap usaha dakwah dan sebenarnya oleh kerana itu kata Maulana Ilyas rahimahullah alayhi kalau lah aku ingin namakan usaha ini usaha ini aku akan namakan tahriqul iman yakni usaha gerakkan iman orang yang letak nama jamaah tabligh orang yang tak nama manaizah rahmatullah alaih tak letak apa-apa nama pun tapi kalaulah aku nak letak nama aku akan letak nama tahrikul iman iaitu satu usaha gerakan iman setelah ni mula bagaimana untuk kita benda-benda mengusahakan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam hati kita jadi kita mampu untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahuwataala. Bahawa apabila dalam hati seseorang ada kebesaran Allah Subhanahuwataala, ada iman, itulah kejayaannya tentang yang mulia. syarat untuk masuk surga ialah iman. Syarat untuk masuk surga ialah iman. Kerana Allah mengharamkan surga ke atas orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dia tidak akan boleh masuk surga sama sekali. Dan syarat untuk terlepas kepada neraka pun iman seorang mukmin yang berdosa yang tidak taat perintah Allah tetapi dia ada iman kerana dosanya dengan sifat adil Allah SWT Allah akan campakkan dia ke dalam neraka untuk menghapuskan memperisihkan dosa-dosanya tetapi kerana iman yang ada di dalam hatinya walaupun sepeser zarrah satu hari kelah Allah SWT akan Keluarkan dia daripada neraka. Akan masukkan dia ke dalam syurga. Tetapi dantam -dan yang mulia. Seseorang yang masih tanpa iman. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ribuan tahun berlalu. berkurung kurun berlalu. Untuk selama-lamanya. Kekal dia dalam neraka. Kerana dia tidak beriman kepada Allah. Hari ini dantam -dan yang mulia syarat untuk kabul, kabul iman. Untuk kabul aman. Yang ini syarat untuk Allah terima amalan pun iman. Tanpa iman amalan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang tidak beriman, mereka buat perkara-perkara baik. Ada di antara mereka buat jalan, ada di antara mereka buat hospital, ada di antara mereka musim panas. Sediakan air yang sejuk bagi kepada musafir. Kadang di stesen bas, kadang di stesen kereta api, kadang mereka akan membelanjakan juta-juta wang. -juta untuk bahagikan ubat secara percuma kepada orang miskin. Tetapi Tuan-tuan yang muda, kerana mereka tidak ada iman, Allah subhanahu wa ta'ala membalasi, membalasi mereka di dunia. Di dunia Allah akan membalasi mereka. Allah kurniakan segala mak -mak keperluan dunia kepada mereka. Tetapi di akhirat tidak ada apa-apa bahagian untuk mereka sedangkan umat nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka melakukan kebaikan dan dan yang mulia di dunia pun Allah balas di akhirat pun Allah akan balas tuan yang mulia kita berhajat kepada agama dan kita berhajat kepada usaha agama siapapun di antara kita tidak boleh mendakwa bahawa dia tidak berhajat kepada agama semua kita berhajat kepada agama hanya sanya dengan agama kita akan berjaya dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, tanpa agama manusia akan gagal walaupun dia memiliki segala galanya di tangannya. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang dan membangunkan umat, membangunkan para sahabat orang anhum atas agama. Tetapi contohnya mulia, hari ini kita sedang ditipu oleh keadaan. Kita digoda oleh syaitan tuan yang mulia Syaitan tuan yang mulia dia Lebih beralimu daripada kita Dia Ialah guru kepada para malaikat Dan Dia bukan balik daripada UK Bukan balik daripada US Tapi tuan yang mulia kata malanan Dia ni keluar daripada syurga Oleh sana tu tuan yang mulia Kita jangan lalai Kita jangan leka Kerana sentiasa dia akan membahayakan kalau kamu pergi macam mana apa akan jadi dengan keadaan kamu bagaimana akan jadi dengan keluarga kamu bagaimana akan jadi dengan anak istri kamu bagaimana akan jadi dengan kedai kamu dengan kilang kamu kebun kamu pejabat kamu dan dunia modia Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan merosakkan mana-mana orang yang korbankan diri dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala Baginda sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan kegelapan Keadaan manusia tidak amalkan agama. Jauh daripada agama. Tetapi apabila baginda s.a.w. datang bawa agama. Bagaimana keamanan telah datang. Ke kemudahan telah datang. Kekayaan telah datang kepada para sahabat r.a. Sehingga Nabi s.a.w. pernah berkata kepada Ali r.a. So bagaimana bahawa satu masa nanti kamu akan lihat seorang wanita yang datang daripada daripada Sana'a, daripada Yaman yang sangat cantik memakai segala barang perhiasannya datang berjalan kaki menunaikan haji tawaf kepada Allah dan balik ke negerinya dengan selamat. Wanita yang begitu cantik bawa memakai barang perhiasan yang begitu banyak tidak ada seorang pun mengangkat mata melihat kepadanya dengan pandangan yang buruk. Itu keamanan yang telah datang kerana agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebelum datangnya agama, bagaimana keadaan mereka? Mereka dahagakan darah sesama mereka. Mereka bergaduh bertahun-tahun. Mereka orang yang merompak, orang yang mencuri, peminum arak, penzina. Tetapi datangnya agama Allah subhanahu wa ta'ala telah beri keamanan kepada mereka. Mereka satu masa dulu, mereka ingin berguna-guna kerana perkara keduniaan, kerana unta-unta mereka minum air daripada tempat minuman untuk kaum mereka, itu telah menjadi sebab untuk permusuhan dan perbalahan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, selepas mereka menerima agama, selepas mereka buat usaha agama, Allah SWT telah memberi keamanan, memberi sifat kepada mereka. Mereka dulunya mereka makan dengan mencuri harta orang. Dulunya mereka makan dengan merompak harta orang. Hari ini mereka menjadi orang yang telah mengorbankan harta mereka untuk kebaikan orang lain. Dan sehingga mereka sedia, mampu dan boleh membiarkan anak mereka dalam keadaan lapar. Mereka dalam keadaan lapar, suami dan isteri. demi untuk memberi makan kepada tetamu mereka. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana agama telah datang dalam kehidupan mereka. Mereka memahami Kejayaan, kejayaan mereka dalam agama Allah SWT. Dan dendam dan amati Allah SWT. <tuh> Oleh kerana itu, Allah SWT tidak akan mensiasiakan manusia. Tidak akan mensiasiakan sesuatu yang belanjakan harta dan dirinya di jalan Allah SWT. <tuh> Apabila seseorang keluar di jalan Allah SWT, Allah akan membina kehidupannya. Allah dan tuan hari ini tanda-tanda. Bila -tanda, kita fikir mengadil rezeki. Rezeki akan dikurniakan oleh Allah SWT. Tempat yang kita nampak tidak ada punca sumber kejayaan sumber rezeki. Tetapi Allah SWT akan mendatangkan rezekinya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Daripada mana mana perkara yang dia tidak nampak boleh berlaku. Boleh terjadi. Daripada sana Allah SWT zahirkan bahawa ianya terjadi. Dengan kudrat daripada Allah SWT. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mereka satu masa dulu satu kaum yang dipandang hina sehingga tidak ada kuasa-kuasa besar ingin untuk menyerang dan menakluk mereka kerana mereka akan memberi masalah kepada negara mereka tidak ada tamadun tidak ada harta tidak ada peradaban tetapi dontoning mudir dengan datangnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi ketinggian kepada mereka mereka telah menguasai dunia Umar radhiyallahu anhu ketika dia kecil Orang Arab kebiasaan mereka umur 10-11 tahun, mereka dah mula menggembala kambing, menggembala unta. Bahawa Omar RA, semasa dia kecil, bahawa ibunya dan ibu saudaranya kadang-kadang menghantarnya untuk menjaga kambing, memberi makan di kawasan-kawasan di kaki-kaki bukit. Dan dia membawa kambingnya sampai di sana, dia melepaskan kambing-kambingnya untuk meragut dan dia berada di atas batu. Kadang dia jumpa batu yang agak baik. Dia akan duduk dan terlena di sana. Sehingga apabila dia lewat lewat balik. Kadang-kadang ibunya, kadang ibu saudaranya akan datang. Nampak dia sedang tidur, rehat di atas batu. Mereka menempelinya, menamparnya, mengejutkannya bangun. Kata, wahai Omar, kamu asyik tidur di sini. Dua ekor kambing telah ditangkap oleh setiap gala. Tuan-tuan yang dekat Allah. Mereka kata, kamu besar nanti, apa kamu nak buat? Bila kami pun tak pandai. Inilah keadaan. Tetapi kata Ammar. Demi Allah. demi Allah, Itulah kesialan dan kecelakaan. Semasa saya berada di dalam kekukuran. Tetapi hari ini, Tuan-Tuan yang mulia. Apa yang Allah telah beri kepada aku. Mengendalikan dunia. Sebagai amirul mu'minin. Semata-mata dengan berkat daripada agama. Tuan-tuan yang mulia, dengan agama ni Allah SWT akan menilai seseorang. Allah akan meninggikan dia. Allah akan memudahkan dia. Allah akan memurahkan rezeki kepadanya. Tuan-tuan yang mulia, bahawa seseorang yang dia ni antar, seseorang yang jahil. Apa pun tak tahu. Sekolah pun tidak. Nak kena tangan pun tak kerti. Semua pakai cok jari saja. Dia bekerja. Dan Allah bagi kat dia dua keping roti rezeki untuk dia makan. Bahawa, tuan-tuan yang mulia, apakah apabila seseorang buat kerja agama, Mengorbankan diri dan harta untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Allah tak membiarkan dia masih kelaparan Allah tidak membantu dia Allah tidak menolong dia Allah juga bersifat gayur Allah bersifat gayur Yang Allah pun ada cemburunya tentang yang mulia Satu orang yang dia ni jahil tak tahu apa Tanda tangan pun tak rapi Dia bekerja Dan Allah dia jadi buruk. Pun Allah bagi. Kedirasi tanpa dia mulia. Allah sudah tentu akan cemburu. Dengan hamba-hambanya. Yang meninggalkan keluarga mereka. Belanjakan harta mereka di jalan Allah. Bersusah payah kerana agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak memberi kepada mereka. Sedangkan kalau kita lihat para sahabat. Mereka kaum yang begitu hina. Allah jadikan mereka amirul mu'minin. Dan mereka kaum yang miskin. Allah telah lunggukan segala khazanah. Di bawah tapak kaki mereka. Kalau satu masa dulu. Tentang yang mulia. Manusia mereka mengejar harta. Akan sampai satu masa. hartanya akan mengejar mereka. Kalau dulu. Mereka mengejar kedudukan. Hari ini kedudukan dan kursi. Akan mengejar mereka. Abu Bakar. Rabi Allahu Anhu. Ketika dia dimasyurahkan. Dilantik menjadi amirul Mukminin Tiga hari berturut-turut. Dia kata. Tolonglah. Carilah orang lain. Selain daripada aku. Untuk memimpin. Untuk menjadi amirul Mukminin. Tiga hari berturut-turut sampai hari yang ketiga bangun Umar radhiyallahu anhu Umar kata wahai Abu Bakar memang kamu tidak berhajat kepada kedudukan kamu tidak berhajat untuk menjadi amirul mukminin tetapi kursi yang berhajat kepada kamu kedudukan yang berhajat kepada kamu amir kedudukan pangkat sebagai amirul mukminin tanggungjawab amirul mukminin berhajat kepada kamu tentulah yang mulia hari ini tentang. tuan akan sampai satu masa bahawa cari untuk bagi kedudukan untuk bagi pangkat cari orang yang beriman cari orang yang bertakwa orang Tuan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. oleh kerana itu Tuan-Tuan yang mulia dan serpa kara lagi Seperkara lagi Saya inginkan daripada semua bajamak yang datang ni Kita kena azam Sampai mati Kita akan buat usaha, amalan di tempatan kita Bahawa sampai mati Kita terus akan buat gaj Sampai mati Kita akan buat ta'lim Kita duduk ta'lim Sampai mati Kita tidak mahu bahawa ta'lim di rumah kita terlucut Sampai mati Saya akan keluar tiga hari dan Contohnya mula Satu kita kena azam sepenuhnya Dan yang kedua dan Yang mudia dan saya nak minta kepada tuan-tuan untuk azam bahawa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang datang untuk menyertai uh, istimewa pada malam ini. Mereka datang dan tidak ada apa apanya Tetapi setelah dengan bayan, dengan penerangan, telah masuk dalam hati mereka keinginan, kebenaran tentang usaha ini. Bahawa mereka azam untuk keluar di jalan Allah SWT. Kerana apa? Inilah tanda berkejayaan kepada, kepada istimewa. ...kejayaan kepada istimak bahawa mereka yang datang dengan hati yang kosong... ...dan mereka dapat kelatunan yang di jalan Allah SWT. Sedangkan tuan-tuan yang ini inilah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Hari ini kita boleh berhelak. Saya tak boleh keluar sebab kedai saya, sebab isteri saya, sebab anak saya... ...sebab kilang saya, sebab kebun saya, sebab pejabat saya. Hari ini kita boleh helak. Hari ini kita boleh mengelak. Tetapi di depan Allah SWT tidak ada peluang untuk kita mengelak tuan yang mulia. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia dulu di dunia dulu, ketika agama kamu mendakwakan kamu cinta kepada Rasulullah, kamu dakwah, kamu bawa, melaungkan bahawa kami ialah pencinta-pencinta Rasulullah, kami sayang kepada Rasulullah. Tetapi apabila agama telah diabaikan, jenazah, jenazah sunah telah diusung keluar daripada, daripada umat, telah dikeluar perintah Allah diusung jenazah itu, perintah Allah telah diusung keluar daripada masyarakat, daripada keluarga kamu, apa yang kamu buat? Sedangkan untuk menyampaikan agama ini kepada kamu Rasulullah telah menanggung segala kesusahan Kadang-kadang dua bulan berturut Rumah Nabi tak berasap Kadang-kadang Nabi menikat perutnya Dengan dua betul batu Kadang-kadang di jalan Nabi Diletakkan duri-duri Untuk menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang Nabi dimaki Kadang-kadang Nabi digudah Kadang-kadang ditabur Pasir di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan segala susah payah Dengan segala pengorbanan Nabi telah sampaikan agama kepada kamu dan apakah yang kamu telah buat ketika agama Nabi diabaikan, ketika sudah Nabi ditinggalkan, apa yang kamu buat untuk agama dan tuan, tuan yang mulia. Hari ini tuan-tuan yang kita kena azam bersungguh-sungguh. Kena azam bersungguh-sungguh. Untuk jadikan usaha agama dengan maksud hidup kita, tujuan hidup kita. Karena inilah sumber kejayaan kita. Kerana Walaupun hari ini kita nampak agama tidak hidup dengan sempurna, mungkin selepas 100 tahun, lepas 100 tahun kita ada dalam kubur tapi agama telah sempurna, tetapi tanda ni mula pada ketika itu, dulu mungkin seorang Hindi, seorang-orang India, seorang-orang Pakistan ke, seorang-orang Bangladesh ke, seorang-orang Malaysia ke, mana sahaja puluh di dunia yang mereka buat telah telah buat usaha agama, telah korbankan diri dan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada dalam kubur semua ganjaran pahala akan datang kepada mereka. Hendaklah kita lebihan kepada dai dan jemaah yang mulia. Oleh kerana itu kita kena kuatkan azam kita. Kuatkan semangat kita bahawa kita akan gunakan diri dan harta kita sepenuhnya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang mulia, hari ini jemaah yang mulia kalau kita tak semayang, kita rasa berdosa. Kita berzina kita rasa, kita seseorang yang melakukan zina kita dia rasa berdosa. Seseorang yang mencuri, dia rasa berdosa. Seseorang yang mencakap bohong, dia, dia rasa berdosa. Tapi tak tinggalkan usaha agama, dia tak rasa berdosa. Dia tinggalkan usaha agama, dia tak rasa berdosa. Dia tak buat da'wah, dia tak rasa berdosa. Tonton yang mulia, tinggalkan usaha dakwah Dosa yang sangat besar, tonton yang mulia. Kenapa? apa? Apabila saya tinggalkan dakwah segala keburukan, segala kemungkaran, segala kepasatan datang kerana umat yang telah tinggalkan dakwah. Satu zaman dulu, apabila umat ini bangun atas dakwah keamanan datang sehingga serigala dan kambing minum daripada satu daripada satu sumur tentang yang mulia. Kambing, serigala tidak menerkam ke atas kambing. Mereka begitu aman. Bukan hanya manusia jadi aman, bahkan binatang pun jadi aman. Keamanan datang. Kerahmatan datang. Keberkatan datang. Hari ini tuan-tuan yang mulia. Bahawa banyak keberkatan hilang daripada rumah kita. Keberkatan hilang daripada harta kita. Harta banyak. Tidak ada keberkatan. Tak cukup. Keluarga di rumah. Semua bekerja. Tapi tak cukup. Sebab apa? Keberkatan telah hilang. Mengapa? Perkara ini datang. Kerana... Lantaran tidak ajaknya dakwah Oleh sebab itu bentang yang mulia, kita kena ada rasa bersalah dalam hati kita. Tidak buat usaha dakwah Kerana, sebagaimana kita tinggalkan salah, kita rasa berdosa. Seseorang yang berzina, dia rasa dia berdosa. Seorang yang minum arak, dia rasa berdosa. Begitu juga apabila kita tinggalkan usaha dakwah kita kena rasa berdosa di sisi Allah SWT. Kita kena bertawak dan beristighfar kepada Allah SWT. Sebenarnya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dunia tu Allah bagi kepada siapa sahaja Sehingga dia kata Seorang pelacur Yang jual maruah dia Dapatkan duit Itu pun Allah bagi dunia kepada dia Seorang pencuri pun Allah bagi dunia kepada dia Tentang yang mulia Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Akan bagi agama Kepada sesiapa yang dia sayang Yang dia suka Dan Allah telah pilih tentu, telah datang di sini Dan atas maksud itu Sebagaimana daripada awal tadi Tentang duduk dengan tenang Dengar Bayang dengan dengan memberi tumpuan sekarang dan dannya mulia masa yang paling penting untuk kita taskil maka siapa di antara tentuan yang sedia untuk lambakan masa 4 bulan dunia di dalam Allah Subhanahu sila bangun dan bagi nama mereka kita kelok ke ujung dunia untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kalau kalau masuk kalau masuk majlis tersilai ya kalau tersilai salah malu selai Kali, kali, kali, kali, kali, kali. Kalau yang datang yang tidak kita terima saja kita mana kita bangunlah insyaallah bangunlah insyaallah. Ada, ada, ada orang China, ada Pakistan, India, ada Bangladesh, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, semua kita bangun insyaallah. Atau bangun lagi insyaallah. Sikit saja tuas. Lebih separoh kita bangun insyaallah, 4 belas insyaallah. Masyaallah kita ada dengar ada pernah pernah, ada pernah malah. Betapa pentingnya kita bangun bertindak. Barang ni bangun tulai sepak bulan bangun insyaAllah bangun Nama insyaAllah nama Beri nama insyaAllah Bagi nama Tuhan insyaAllah jemaah tashkir lah dengan diri Sini juga bagi nama Silah bagi nama insyaAllah